У Верховній Раді України здобули представники ОУН, а президентом на безальтернативній основі народ обрав його, генерала Ярослава Стеценка. І ось уже 21 рік Україна втішається стабільністю і добробутом. А що? Добробут є. Територія держави прирощується, економіка процвітає. А тут ця опозиція зі своїми вимогами. Невже цієї теплої осени 1993-го доведеться починати все спочатку? Ні, торбу ніяк не вирватися. Треба щось робити. Президент викликав свого найнахабнішого і найцинічного радника Едварда Чоботенка, який мав свій кабінет на цьому ж поверсі. Доброго вам вечора, пане президенте. Чемно, але спогано прихованою зловтіхою сказав, війшовши Чоботенко. Ворогам нашим добрий, еде, а нам чомусь ні, похмуро сказав президент. Сам винен, жорстко сказав радник своєму президентові. Ви забуваєтесь, пане Чобіт, скипів президент. Перепрошую, пане президенте, слухаю вас, підкреслено ввічливо промовив Чоботенко. Добре, еде, давай не будемо, змінив тон президент. Давай не будемо, Славку, погодився Чоботенко. А що би ти хотів почути від мене? Чи ти думаєш, що я буду як твої підлизачі співати жалібних пісень про об'єктивні труднощі, про клятих кацапів та заморських олігархів, про сіоністські змови та п'яту колону, про низьку національну свідомість та відсутність масового трудового героїзму, про крові залізу, про дух нації? Хріна тобі. Я розумний чоловік. І поки ти мене тримаєш, аби я тобі говорив чисту правду, я буду її тобі говорити. Навіть тоді, коли ти, крім казати правду, за своєю посадою мусиш ще щось мені радити, м'яко перебив Чоботенка, президент. Тож я чекаю від тебе не демагогії та набивання собі ціни, а розумного слова. Чому ти вважаєш, що я сам винен у тому, що опозиція підняла голову і, погрожуючи всезагальним страйком, вимагає повторення демократичного катаклізму того проклятого чотириріччя? Ти винен, категорично сказав Чоботенко. Ти скільки при владі? 21 рік, відповів президент. Минув. А коли ти останній раз виходив на всенародні вибори? Тоді. Ображено відповів президент Ось в чому й вся причина Далі гнув своєї Чоботенко Ти втратив будь-який страх І позбувся останнього контролю Ти оточив себе під лабузниками Які тобі завзято брешуть Як римські сенатори Нерону Ти не знаєш Що робиться в державі Неправда Знаю, обурився президент Хай так, погодився радник Але ти не все знаєш Економіка в не найліпшому стані. Курс гривні трохи похитнувся, безробіття зростає не зовсім так, не погодився президент. В економіці просто сповільнились темпи зростання. Гривня здешевіла на два шаги, а безробіття при такій допомозі це майже довготривалий відпочинок, оплачений державою для ледарів. А нацменшини, не заспокоювався радник. Коли вони будуть мати свої школи? Ніколи відрізав президент. «Давай далі». «Фінансові магнати, – продовжував радник, – олігархи, оці всі пузарі, калитки, Савчуки і Савчуки, Гобсенюки, Шелеченки, їхні багатства не дають спокійно спати трудовому народу. Якби вони заробили свої статки криміналом, то давно вже сиділи б у в'язниці, ти ж сам знаєш, – посміхнувся президент. Все одно ти винен». Сперто сказав радник, ти відходиш від чеснодержавця і все більше віддаєшся буржуазним насолодам. Мало працюєш, спиш багато, п'єш дорогі вина, до візки шотландського привчився. Горілка тебе давить. Президент мовчав. Машини спортивні собі завів, ганяєш околицями Києва з підозрілими дівулями, яких ти видаєш за журналісток. Ніби це у вас така прес-конференція з виїздом на місця. Само рекламою займаєшся, книжки за тебе пишуть. На стрільбищах з офіцерами розважаєшся, боєприпаси даремно тратиш. Президент мусив мовчати. В нічні клуби ходиш, переодягнений на богемника з митцями сперечаєшся провади й переваги.